Квіти і оплески. Джизаль досі не здогадувався, на що мусив одягнутися у свою найкращу форму. Ця зараза була жорстка, мов дошка, і аж тріщала від позументу. Вона була створена для того, щоб стояти, вистрончившись, а не для їзди верхи, і тому з кожним рухом коня боляче врізалася йому в живіт. Однак боязна поліг на ній. А відмовити цьому старому дурневі виявилося напрочуд складно, незалежно від того, мусив Джизаль командувати цим маршем чи ні. Зрештою, просто чинити так, як бояз скаже, було явно простіше. Тож він їхав на початку довгої колони, потерпаючи від дискомфорту, постійно смикаючи себе за мундири, сильно пітніючи на яскравому сонці. Одне втішало – йому випала нагода подихати свіжим повітрям. Усі інші мусили ковтати куряву, яку він з'їмав. Болю йому завдавало і те, що боязові кортіло розвивати ті теми, які так сильно втомлювали Джезаля дорогою до краю світу і назад. Для короля надзвичайно важливо підтримувати позитивну думку підданців. А це не так вже і важко. Простолюд має скромні амбіції і задовольняється дрібними поступками. Справедливе поводження йому не потрібне, йому треба просто думати, що з ним поводяться справедливо. Джезаль зрозумів, що за якийсь час на бубоніння старого можна перестати зважати. Так само, як можна ігнорувати постійний гавкіт старого пса. Він згорбився в сідлі і дав волю думкам. І куди ж їм було полинути, як не до арді. Він добряче вели б в далебі. На рівнині все здавалося надзвичайно простим повернутися додому, одружитися з нею, і житимуть вони довго і щасливо. Тепер же після повернення до Адуа, до могутніх людей і до старих звичок, усе щодня ставало складнішим. Не можна було так просто махнути рукою на неймовірну шкоду для його репутації і перспектив. Джезаль же – полковник королівського полку, а тому потрібно тримати певну планку. Харуд Великий завжди поважав простих людей. Це не раз ставало за порукою його перемог над собі подібними. Та й сама Арді набагато складніше в спілкуванні наживо, ніж у ролі мовчазного спогоду. На 90% дотепна, розумна, безстрашна і приваблива. А на 10% – лиха п'яниця, руїнниця. Кожна миті з нею була лотереєю, та, можливо, саме через це відчуття небезпеки між ними пролітали іскри, коли вони торкались одне одного, і в нього поколювало в шкіру і пересихало в роті. А й зараз від самої думки про неї поколювало шкіру. Джизалі ще ніколи, ніколи в житті не думав так про жінку. Звісно, це кохання. А що ж іще? Та чи достатньо кохання? Як надовго його вистачить? Шлюб – це ж як-не-як як навіки, а вічність – це дуже довго. Він хотів би підтримувати їхній нинішній роман, не такий уже і таємний, до нескінченності. Та цей варіант розтоптав своєю зневіченою ногою той негідних глокта ковадла, мішки, кандали. Джезаль згадав, як оте біле чудисько накрила арештовану голову своїм мішком на громадській магістралі і здригнувся. Проте він мусив визнати, що Каліка має рацію джезалові відвідини погано впливали на репутацію дівчини. «А з іншими, як сказав колись Дев'ятипалий, треба поводитися так, як хочеш, щоб поводилися з тобою», – подумав він. Але це, по сумнівом, було збісне зручно. «Хлопчику мій, ти взагалі слухаєш?» «Е-е-е, так, звісно. Хард великий» і так далі. Його велика повага до простих людей. «Удавана», – пробурчав Баяс. «А ще він міг учитися». Тепер вони наближалися до Адуа, полишивши сільськогосподарські землі і проминувши одне зі скупчень хиж, імпровизованих помешкань, дешевих заїздів і ще дешевших борделів, які виросли довкола кожної з брам міста і трималися дороги, мало не вирісши в окремі містечка. Пірнули у видовжену тінь к стіни Казаміра, зовнішньої лінії оборони міста. У бабіч високої арки стояли двоє понорих вартових. Ворота, позначені Золотим Сонцем Союзу, стояли відчинені. Вони пройшли крізь Темряву і опинилися на світлі. Джезаль кліпнув. На бруківці за воротами зібралося чимало людей, які насували на дорогу з обох боків, хоча їх стримувала міська варта. Побачивши, як Джезаль в'їздить у ворота, люди всі як один радісно загукали. На мить він замислився, а може його з кимось переплутали і насправді тут чекали когось дійсно важливого – Може, навіть самого Харода Великого. Проте невдовзі зауважив, що серед цього гамору повторюється прізвище «Лютар». Одна дівчина спереду кинула в нього квіткою та загубилася під копитами його коня. І щось крикнуло, що саме він не розібрав, але її поведінка розвіяла всі джезалеві сумніви. Всі ці люди зібралися заради нього. «Що відбувається?» – шепнув він першому з поміжмаїв Бо я засміхнувся так, ніби саме цього і очікував. «Гадаю, мешканці Адуа бажають відсвяткувати твою перемогу над бунтівниками!» «Та невже!» заль скривився і мляво помахав рукою. Радісні вигуки стали помітно гучнішими. Коли вони війшли до міста і простору стало менше, Юрбалиша стала щільнішою. Люди розсіялися по вузеньких вуличках, визирали з вікон на перших поверхах і вище, кричали і раділи. Із балкона високо над дорогою пролетіли ще якісь квіти. Одна квітка застрягла в сідлі, і Джезаль підібрав її і почав крутити в руці. «І це все для мене? Хіба ти не врятував міста? Хіба не зупинив бунтівників так, що з обох боків не пролилося жодної краплі крові? Але ж вони здалися без причини, я нічого не зробив» я знизав плечима, вихопив у Джизеля з руки квітку і понюхав її, а тоді викинув і кивнув на компанію ремісників, які скупчилися на розі вулиці і голосно раділи. «Вони, вочевидь, з цим не згодні. Просто тримай роту на замку і усміхайся. Це завжди гарний вибір». Джезаль старанно слухався його поради, та всміхатися було непросто. Він не надто сумнівався в тому, що Логін Дев'ятипалий цього не схвалив би. Це ж явно ідеальна протилежність намаганням здаватися меншим, ніж насправді. Джизель нервово роззирався довкола, впевнений, що люди раптом здогадаються, що він справжнісінька фальшивка, і на зміну квітам і захопленим вигуком прийдуть сердиті насмішки та вміст людських нічних ваз. Однак цього не сталося. Радісні вигуки лунали далі, поки Джизель і його довга колона вояків поволі просувалися районом Триферми. Із кожною пройденою вулицею Джезаль трохи розслаблявся. Йому мало-помало почало здаватися, що він найпевніше справді досяг чогось вартого таких почестей. Замислився, чи не є він насправді безстрашним командиром, майстром переговорів. Почав думати, якщо мешканці міста бажають шанувати його як свого героя, відмовитися від цього буде грубістю. Вони пройшли у ворота в стіні в Арно і опинились у центральному районі міста. Джизаль випрямився в сідлі і випнув груди. Бояз відстав від нього, тримаючи шанобливу дистанцію і дозволяючи очолювати колону самому. Вони тупали широкою мідлвей, перетнули чотири кути і наближалися до агріонта, а вигуки все наростали. Щось подібне він відчував після перемоги на турнірі, хіба що працювати для цього тепер довелося значно менше. А чи так це вже жахливо насправді? Яка від цього може бути шкода? Хай буде проклятий дев'яти палий із його скромністю. Джезаль заслужив на таку увагу. Він начепив на обличчя променисту усмішку і з самовдоволеною впевненістю підняв руку і помахав нею. Попереду здіймалися великі мури Агріонта. І Джезаль перетнув рів перед високою південною вартівнію, а тоді проїхав довгим тунелем до фортеці. Позаду нього лунка стукали копита і тупали чоботи бійців королівських полків. Він поволі здолав алею королів під схвальними поглядами видатних кам'яних монархів минулого та їхніх радників, пройшов між високих будівель, напхом напханих роззявами і опинився на площі маршалів. Юрби обережно розставили обабіч величезного відкритого простору, залишивши посередині довгу смугу оголеного каменю. На тому її кінці було зведено широку трибуну з лавами і багряним навісом посередині, що вказував на присутність членів королівської родини. Від тутешнього гамору і близько запирало дух. Джезаль згадав, який триумф увлаштували маршалові варузу, коли той повернувся після перемоги над гурками. Згадав, як і саме ще майже дитиною споглядав це круглими очима. Один раз побачив і самого маршала, який сидів на високому сірому коні, та ніколи не думав, що колись теж зможе проїхати на почесному місці. Правду кажучи, це й досі видавалося дивним він же, як не як здолав Кубку селян, а не наймогутнішу країну земного кола. Втім, навряд чи йому можна було судити, хто вартий тріумфу, а хто ні. Тому Джезаль пришпорив коня, женичи його вперед, і їхав між рядами усміхнених облич, махаючи обома руками в повітрі, переповненому підтримкою і схваленням. Він побачив, що видатні люди закритої ради сидять у передньому ряду трибуни. Упізнав архілектора Сульта у блискучому білому одязі, верховного суддю Маровію в похмурих чорних шатах. Був там і його колишній учитель фехтування, лорд-маршал Варус, а зовсім поряд із ним лорд Кемергер Хофф. Усі аплодували, здебільшого з легким презирством, яке видалося Джизалеві доволі негречним. Посередині на високому позолоченому кріслі сидів сам король. Джизаль, який уже остаточно пристосувався до ролі героя-переможця, добряче смикнув за вуздечку, і його кінь став дибки, театрально б'ючи передніми копитами в повітрі. Джизаль зіскочив із седла, підійшов до королівського помосту і граційно опустився на одне коліно, схиливши голову під лунки оплески натовпу і чекаючи на подяку від короля. Чи Надто сміливо буде сподіватися на нове підвищення? Або навіть на власний титул? Раптом йому стало важко повірити, що не так давно він був змушений замислитися про тихе життя в невідомості. «Ваша Величносте!» Почув він голос хофа і підвів погляд, не здіймаючи голови. Король спав, міцно заплющивши очі і роззявивши рота. Якщо подумати, це не надто дивувало, бо найкращі роки короля вже давно минули, та джезаль не зміг не образитися. Зрештою, король уже вдруге проспав мить джезелової слави. Хоф якмога непомітніше штурхнув монарха ліктем, але той не прокинувся. Хофові довелося нахилитися до короля поближче і зашепотіти йому на вуха. «Ваше величносте!» Він не сказав більше нічого. Король похилився на бік, його голова звісилася, і раптом він упав зі свого позолоченого крісла і розтягнувся на спині перед враженими членами закритої ради, наче кит на березі. Його шарлатова мантія розійшлася, с'явивши велику мокру пляму на штанях, а з голови звалилася корона, підскочила один раз і з дзенькатом покотилася по плитах. Усі охнули, а одна дама в задніх рядах вироскнула. Джезаль просто витріщився з роззявленим ротом на лордка Мергера, який гепнувся на коліна і схилився над ураженим королем. Минула одна мить тиші, на яку всі присутні на площі маршалів затамували подих, а тоді хов поволі звівся на ноги, його обличчя вже не було червоним. «Король помер!» – заволав він, і його голос відбився змученою луною від веж і будівель довкола площі. Джезаль зміг хіба що скривитися. Такий уже у нього талан. Тепер його ніхто не вітатиме.